til festival i føtex og få fantastiske priser til festlige øjeblikke. Få for eksempel 50 gram friske ærter til kun 18 kroner. Eller hvad med danske skrabæg fra Salling til blot 15 kroner. Du får spanske bær flødeboller, flere varianter til 20 kroner. Vi ses i føtex på føtex.dk eller i din føtex plus app. Ida, af dem hedder Ida. En af dem hedder Ida. Man sagde ja. Man det sgu ikke dem og mennesker, der sidder rundt om bordet. En af dem. Du sagde dem. Det generer mig ikke. Undskyld, det er jeg ked af. Jeg har været til et Sharon i går. Har du været til et Sharon? Var det godt? Det var... Jamen det var det. Det er ligesom at gå til en Rasmus Sebak-koncert. Alle sammen er venner. Og alle er glade. Jeg var til UAK i går. Der er alle ikke venner. Nej. Jeg var til UAK i går. Ude af ud af kontrol. Nåååå, jeg var der også. Det var der, ej, jeg valgte at hjem. Var det ikke voldsomt? Man baby -angst, eller? Ja, ja. Eller angst. Jamen, og det var der ja. jeg så, at du havde været til den der koncert med dine venner, hvor jeg var sådan, ja. det var så meget til min ven, kan vi trække lidt ud? Ja. Jeg kan ja. godt sange, men ja. vi trækker lidt ja. Ja. ud. Ej, ej, det, vi det det det den forfælde. samme. Det var vildt der, jeg valgte til hjem. Mm. Da jeg stod tur og kog, og alle ja. havde en fest, og jeg var sådan, min hjerne smeltet. Også fordi man bare så, der var også bare nogen, der stod og sude kog og jeg var sådan, det er bare noget, vi synger, det er bare noget, vi synger Ja, Ej, der var lige sådan. nogle gutter der jeg stod der jeg jo altid helt sådan ja. når det sker sådan fra næsen af det kan ja, jeg, slet jeg, jeg ikke så meget upfront. Nå skal vi optage den nu? Jamen jeg vil bare gerne lige høre den her historie inden fra Barresway. Du fortalte <laughs> lige inden vi tændte mikrofonerne ja. at, at, at du tænker på mig når du er på toilettet. <laughs> ja. Og jeg ja. ved ikke hvordan jeg skal jeg have det med det kan godt mig. Jamen det er fordi at den historie med at du har haft et par hvor du både har tørt dig øh, med en øh, var det, det var da en bøde fra DSB. Ja, lige præcis. Men, ja, bedre, ja. Og men så du har også, også med, med noget andet papir. Og i Ej. mellemtiden af de to historier, der stod jeg selv i en situation på Barrasso med en veninde, Ej. hvor jeg også var sådan, hvad fuck skal jeg gøre? For jeg kan ikke nå ud og løbe og være sådan til min veninde, mille få fat i noget papir. Det var hun så vild nok at gøre omvendt til mig, men øh, så jeg fandt det papir, jeg ligesom tænkte, der så mest tørt ud. Ej. Ja. Nej. Og så bare dubbet. Man gør det jo ikke igen, som man flinser sin Ej. røv op. Nej, lige præcis. Der, der blev kun dubbet. Ja, der bliver bare dubbet, og så, og så ja. skifter man trusser, når man men, kommer hjem. Men ja, og det er jo det, man gør. Og jeg er lykkelig for, at jeg er den eneste, der kan finde på ja, togne Altså, det nej. er jeg glad for. Tak. Tak for det. Men, øh, hvad hedder det, toiletpapirhistorie af sejt, så vi er vi jo på smuk Lasse. Ja. Og vi har fået besøg af to dejlige piger, som hedder Ida og Anne. Og vi er rigtig glade for, at I har lyst til at være med. Tak. Og øh, først og fremmest, så skal vi jo løse nogle dilemmaer, som øh, nogle af vores søde lytter har sendt ind. Mm -hmm. Men inden da så kan jeg nemlig godt lige tænke mig at høre, hvordan I selv har haft det på festivalen indtil videre. Fordi jeg er i hvert fald altså virkelig typen, der... Jeg har været på ret mange festivaler den her sommer, underligt nok, fordi at jeg har været så socialt overstimuleret hver gang. Jeg er så meget, som jeg sat en fod ind på festivalspladsen hver gang. Øhm, jeg føler, at jeg er blevet lidt mere rutineret de her dage nu. Men øhm, hvordan har I det? Hvis det så mange mennesker og alkohol og sådan noget... Altså, vi har lige snakket om babyangst. Og det føler jeg 100 jeg har haft hele vejen igennem. Jeg fortalte også lige, at i går gik jeg i seng klokken halv otte. Fordi vi stod til ud af kontrol, og jeg følte ikke, at jeg var særlig ud af kontrol. <laughs> jeg følte, jeg var rimelig meget i kontrol, og alle andre var ude. Ja. Så jeg, jeg gik hjem og sov i teltet alene. Men det er jo en ret, en ret stor beslutning at kunne finde ud af at tage, synes jeg. Altså, det dømmer jo det må alligevel. Altså, sådan, du var meget, meget god til at lytte til dig selv og sådan, sætte en grænse og vide, at sådan, jeg får ikke noget ud af at være her. Synes du ikke, det er svært at, at gøre sådan? Jo, helt vildt, for jeg føler mig ikke særlig sej. Jeg, er det jo det? jeg tænkte jo ikke så ales Og det er aldrig nogensinde sådan nemt at forlade en fest. Og ligesom mm. være måske den første og sige, så er det godt. Tak. Jeg tænkte jo også, inden jeg kom her, at jeg lyve og ja. sige, at jeg havde den vildeste nat ævre. Ja, ja. Og så bare være sådan. Det var, var Ja, Men så, jeg kan så ikke lyve, så det Nej. gik ikke så godt. Jeg synes jo, det sejeste man overhovedet kan gøre, er at lytte til sig selv og så gå. Altså, og også det der med sådan, at stå ved det i dag, og være sådan... Jeg har altså gået vildt tidligt i seng, fordi at jeg ikke kunne overskue at være et sted, eller mm. sådan noget. Fordi det gør jo også bare, at jeg tænker sådan... Ah. Så ved jeg, hvor jeg har dig, og, og, og så kan jeg også være ærlig over for dig om nogle ting. Eller sådan, så har man bare lagt sådan et dejligt grundlag for, for en god samtale, eller mm. bare sådan en god relation i virkeligheden. Ikke? Jo. jo. Hvad med dig, Anna? Jamen, altså, det er første gang, jeg sådan er på overnattende festival, og altså, det har helt klart været det der med, at jeg skulle sove i telt, der har været mit største issue og, og, og toiletterne. Fordi det er fedt at være her dagen, men jeg kan godt mærke, når man så kommer tilbage til sin camp der om aftenen, sådan, også der jeg vågnede i nat klokken seks, og det, jeg frøs så meget, at jeg var så tæt på at græde, sådan, skal jeg gå ned i min bil, der holder nede på parkeringspladserne? Men altså, det, det er en stor omvæltning også, fordi jeg vi godt, at der var mange mennesker, men wow, jeg blev godt nok overrasket over, hvor mange mennesker der er. Og der kunne jeg også godt mærke, at i går, inden der var mine, som min veninde rigtig gerne ville se, der var jeg meget overstimuleret, og hvor jeg også lige måtte sige til en sådan, jeg kan godt lige mærke, at der er mange mennesker lige nu. Altså sådan, og, og det, jeg tror, det er sådan en ting, når man også selv dealer med angst, så er det vigtigt, at man sådan bare er upfront med det, og bare være sådan, det er lige meget lige nu, ikke og så kan man ligesom tage den derfra. Og jeg er ikke vant til sådan at drikke mega meget, øhm, så sådan... Det har jeg også været ret bevidst om, at sådan, jeg skal ikke ligge og ralle som jeg har set. Altså, det håber jeg i hvert fald ikke, at jeg skal. Altså, <laughs> det håber jeg ikke, at <laughs> jeg, jeg skal. Det får vi lige at se. Nu kommer der suspek på lørdags <laughs> ja. eller i, i morgen, <laughs> så er jeg klar. Til Klip til det. Mig, der ligger i pisranden. det må du ikke. Nej. Og crowd-surf'et over det hele ja. i Bøsgaard. Ja. ja, præcis. Med bare patter til kændige fetter. Gold. <laughs> <Nej. laughs> men, men det der med lige at lytte til, sådan, at man kan tage et par drinks, men man drikker jo også sådan, i løbet af en hel dag. Altså, Dagen er jo meget lange, så... Man skal lige lytte til sig selv. Ja, virkelig. Jeg endte med at sidde, hvad hedder det, i går, efter jeg har drukket sådan, Fordi jeg synes, man chat-drikker ret meget. Og så et, jeg har lidt svært på at blive fuld på festival, fordi jeg er så selvbevidst, når der er så mange mm. mennesker. Mm. Så min krop kan ikke slappe af. Så jeg går og sådan spænder lidt hele tiden ja. og får hele tiden sådan små shots Jeg er hele tiden bange der nogen, der spiller på mig, eller træder på mig, eller tisser på mig, eller kaster op på mig, eller et, ja. eller, et eller andet. Sådan. Og altså få øje på mennesker, der er rigtig fulde og tænker sådan, skal man hjælpe? Er de okay? Hvor ja. der venner? Og, ja. Altså min hjerne kører på, på, på virkelig ja, ja. På sådan højtryk, så jeg kan ikke, uanset hvor mange shots jeg drikker, altså jeg føler jeg ikke, at jeg kan blive fuld Og så går jeg sådan og shot drikker lidt, og så i går så endte jeg bare med at sidde sådan klokken halv et eller et eller andet, og bare have fucking meget kvalme, fordi jeg har drukket sådan en ice med vodka i. Men det er og sådan, den lå Nej, det er bare ikke lækkert i det. Det, det er, er bare røvulækkert. Ja, det troede jeg også, indtil jeg havde drukket den, og jeg bare kunne mærke, at jeg sådan fik opstod. opstået. Altså Men sådan, var det den blå? Der, nej, den var Ar, råd. men med skal man det passe på med, fordi så kommer man til en lidt Nu har jeg været til en festival i sidste uge hjem der hvor jeg kommer fra i Varede og, og der drak jeg hvor jeg i to dage i strej, og der er lidt jeg sørst en glad lille smulv til sidst. Til hvad det late night? Lige præcis til hvad det late night. Bye night more, sorry eller men, hvad hedder det nu? Var du Maja? meget. Var du Maja? Men jeg synes faktisk noget. Men men noget der også er svært at rigtig til en festival, det er det der hvis man så faktisk har haft en god dag og været fuld i lang tid, så man bliver om aftenen, og så man kan gå og tænke. Hvad har jeg egentlig lavet de sidste par timer? Mm. Så aftenen ligesom nærmest er ødelagt på en eller anden måde. Ja. Fordi man tænker dagen igennem. Det har jeg prøvet at rette. Jeg føler rette. måske også bare, så er du også lidt mere vild end os. Overhovedet ikke. Du laver måske lidt mere nogle ting, man vil skamme sig over. Nej, altså jeg, jeg kan godt. Det, det fra, tror jeg også lidt. Den, Nej, på min fødselsdag den 14. april der udkomte det, det er afsnit altså med moralske tømmermænd. Og det er mm -hmm. fra fra Og der stod jeg bare i, og lavede lade hvor jeg bare var sådan det her. Det er bare så meget magik. <laughs> og det er sådan noget, man kan nå netop, når, når man har sådan dagsebrander, som jeg føler jeg i hvert fald havde tirsdag, da vi sådan ankommede. Okay, vi sætter teltet op sådan lidt overskudder. Mm. Havde taget min mors et kæmpe store regn. Jeg kunne have rigtig sendt billeder hjem til sådan a hey, ud af comfort zone, men elsker det. Klip til, at man ligger om aftenen og er blevet ædret Er der en Pepsi Max i? Ja, og der lige være med træet på mig, og kan vi gøre det lidt tørt herinde, ikke? Ja. Ja, det er, men alkohol er virkelig bare ups and downs, og festivaler er jo bare det der, ikke? Altså det der, når man, man bliver overstimuleret har det sygt godt, og, så, og så slipper måske altså sig selv lidt fri og er sådan lidt meget, og så ligger man derhjemme efter og tænker sådan, hvorfor sagde jeg det, og hvorfor gjorde jeg det, og er netop bare sådan super overstimuleret, og så, jeg bliver i hvert fald ked af det så, så lægger ja. jeg så nogen, der vil give mig et kram, mm. og skammer mig. Ja, vi skal nok græde lidt søndag. Ja, og man kan, kan også blive sådan lidt stresset nu ved jeg ikke fordi, for eksempel nu er jeg single på festival og har mine gymnasievenner med. Jeg ved ikke om det også er også noget, vi kommer til at snakke om, men det er det der med man kan også blive lidt stresset over, at når man er fra Sjælland og bor i København, sådan ikke fordi der er jo rigtig mange for hele Danmark, men man kan blive lidt stresset over man føler at der er rigtig mange der kender hinanden. Mm. Altså sådan hvor man er sådan også fordi man når at se så mange flotte mennesker, hvor man sådan godt dig kommer ikke til at se igen, jeg kommer ikke til at se dig igen. Hej, oh. hej, hej, hej. Altså sådan. Det ved jeg ikke. Hvordan har du det med det i det? Er du altså jeg kender jeg ikke du... så mange? Nå, er, du, er du er du også single? Om jeg er single. Er, altså ikke fordi. Man. Jo. Er du okay? Ja. Er det egentlig svært at date på festival? Altså er det er det anderledes, når man er i byen? Det, jeg synes det er svært. fordi altså, der er jeg så jeg er ikke mange? Rød, jeg sov jo bare rigtig godt. Ja, ja. Jeg har bare stået i mit telt, Hvor. men men men så. Men, men det giver mening det der med at hvis der er rigtig mange og det er et stort sted, så får man øje på nogen, men så tænker man, at jeg ser der nok ikke igen, ja. fordi du er væksten her. her. Skal man til at løbe efter, og hvis man så i forvejen er en lille tænkemus, som ligesom også ja. måske, så tør man ikke. Så står man, man, man med armen rundt om sin kammerat, med ham ja. er sådan I'm single. Ja. This is not my boyfriend. Nej. Vi skal ja. have det arbejde tænker jeg, med, jeg tit med mig Lasse. Jeg er jo yep. så bange for at folk tror det er min kæreste. Præcis. Jo. <laughs> Eller min søn. <laughs> ja, det er det én en her, og næsten, ja, Jeg ved ikke, hvad der vil være værst. Hvad hedder det nå, men piger? Vi har fået helt vildt mange øh, dilemmaer ind, Spændende. og øh, jeg har heller ikke læst dem. Det er kun Lasse, der har øh, kigget og udvalgt. Ja, jeg har siddet på hele togturen her i dag. Jeg har lige taget øh, toget fra, øh, fra København og Skanderborg. Ikke. Så øh, er I klar, piger, til at hæve lidt op ad hatten her? Dilemma-hatten. Mm, jeg er spændt som en flit Okay. det er skønt. Det, det, det, det, det, det, det er rigtig, rigtig godt udtrykt. Ja. Kristoffer gider du har styrt over på scenen ja. lidt. det er for meget. All the sexy ladies, vi har hørt ham. Nu sagde jeg jo tidligere, at I begge to var singler. Og jeg tænker der er meget god til jer to. Og det er en, der skriver ind. Jeg vil gerne på dates, men jeg er sgu nervøs for, om det overhovedet er noget for mig. Hvordan finder man ud af, ligesom at... Altså om dates er noget for en? Så vil jeg prøve det. Som det første. Men er det så nemt, som det lyder? Fordi Nej. Altså, jeg synes, at at, at, at, at at gå på date, det er noget af det sværeste i hele verden. Hver gang jeg skulle på en date tidligere, så glædede jeg mig, øh, da der var 10 timer til, men da jeg, da jeg så skulle til ud af døren, så prøvede jeg at finde på tusind undskyldninger for at lægge mig tilbage i min seng mm. og værsten nu ligger jeg bare her, det er meget mere, det er meget mere trygt. Mm. Det var sådan, jeg havde lidt med at komme her i dag, ikke? Nå, lige nu? Ja. Okay. Altså sådan, bund ærlig, jeg har aldrig nogensinde været på en date af samme altså grund, men jeg har sat mig ligesom for at det der med, at jeg vil prøve at udfordre mig selv noget mere. Men, men jeg synes virkelig, det er svært, fordi at man også, jeg, jeg kan godt lide det der med, hvis man har skrevet lidt inden, der er nogen, der er meget sådan, vi skal bare mødes med det samme, hvor jeg sådan, jeg vil gerne lige have en idé om, hvem er det egentlig, jeg skal mødes med, fordi ellers så går min paranoia også i gang sådan, okay, hvis så jeg bliver bortført i en bil, en mm. men, men, men det er jo nok det der med at prøve det. Altså sådan, nu har jeg gjort det, at jeg har downloadet øh, næsten alle dating -app, tror jeg. For jeg har også downloadet Happen. Fordi jeg det, tænker, det er der, hvor man går forbi hinanden. Hvor jeg tænker... det er god på festivalen. Den kunne være god. Ja. Øhm, men, men, men det er jo nok det der med, at alt efter hvad man er til, så tror jeg, at man skal mødes i de der lidt uformelle steder. Fordi hvis det bare er, at man mødes til en øl eller en tur, så er det jo ikke... Det kan jo lyde som en date, men det er jo ikke sådan, at man inviterer nogen hjem i ens private sådan, space. Nej. Har du været på date før i dag? Du sagde, at du ikke havde været mm -hmm. alene. Ja. Mm -hmm. Nej. Ej, ingen det, af har ingen af jer været? Har været på, Nej. Der, altså, sådan, aldrig har I aldrig været på en det, date? Nej, altså, jeg har haft kærester, men, men, men, men det ja. har været nogen, jeg sådan, har mødt øh, forskellige steder og gravet op på skraldespanden. Nej. <laughs> <Same. laughs> men hvordan har I fundet ud af, at... at eller sådan, eller, hvad, hvad er det, der har gjort, at I aldrig har været på en date? Altså, har I haft lyst, men I har ikke sådan en tur heller, eller hvad ja. tænker I? For, altså, jeg tror, ret. jeg er heller aldrig blevet spurgt. Nej. Men, men I vil ikke selv spørge højder. nogen? Hmm. Altså, jo, jeg har faktisk på et tidspunkt kastet sådan en snørre ud, netop da jeg var lidt fuld og ved sådan, hey, skal vi ikke lige mødes og snakke om, det var en, jeg har skrevet med fra Twitter, og sådan, hey, skal vi mødes og snakke om, hvor fuck Twitter er. Det var i april måned. Øh, vi har så haft skrevet lidt sådan samme siden, men nu føler jeg, at nu ligger bolden derovre, ikke? Ja. Øhm, men, men jeg tror, det er den der frygt, i hvert fald for mig, det er den der ængstlige frygt ved at blive dumpet. Ja. Øhm, men jeg har faktisk gjort noget andet med, at jeg har mødtes med piger. Altså skrevet til piger sådan, hey, skal vi mødes? Du ser vildt sød ud. Mm -hmm. hvor, det, Nej, det, har jeg ingen, det har jeg ingen frygt for. Men, men og det er der mange af mine veninder, der siger, hvorfor tør du at tage ud og mødes en ny potentiel veninde, men du tør ikke tage på date? Yeah. Ja. Jeg, jeg tror, det er fordi, der er noget andet dybere, der ligger i det. Mm -hmm. Ja, det tror jeg virkelig også. Altså, jeg har egentlig altid syntes, det var ret grinerende at tage på date. Ja. Jeg har bare, altså aldrig sådan noget restaurant-date, ude og mm. spise mad og middag Nej. og sådan noget. Men jeg har drukket mange øl og gået mange ture, som jeg også nævnte og sådan noget. Jeg synes egentlig, det, det, er, det er ret sjovt. Men jeg kan også godt lide det der lille adrenalinkick, man kan få inden, Men jeg vil heller aldrig tage på date med en, som jeg ikke... Altså, det må være mit råd i hvert fald, sådan... Altså sådan det der med at tjekke deres Instagram mm -hmm. og, og sådan nogle ting inden. Lige lave noget baggrundsundersøgelser. Øh, og så netop sådan min, min øh, go-to har altid været at se, om vi sådan havde fælles venner et eller andet sted. Yeah. Og så hvis vi havde det, så hvis det var nogen, jeg kendte godt, så sådan skrive til dem og være sådan der ham her nice, eller Hva, hvad tænker du, eller kunne vi være et match, eller et eller andet. Yeah. Sådan at der bare er nogen, der lige sådan har voucheret lidt. Mm. Og så, så synes jeg bare, at man skal altid sørge for at have en bagkant på første date. Og så kan man jo netop hvis man synes du behavde bruden og var sådan men jeg havde jo kun lige en time i dag, og ellers så kan man jo sige min aftale er blevet aflyst, så jeg kan godt blive længere ja. tid. Ja. Det, ikke? Jeg det skal jeg ikke er sådan... til brölloper lige i dag, ja. <laughs> så wow. Men, men i hvert fald lige sådan check ind, så man er sikker på, at man har et eller andet i hvert fald bare lige at tale om, at der er en eller anden form for kemi. Ja. Så de første timer er ikke bare blevet rent sådan en paniksved, og ja. folk der kigger på hinanden, anden sådan opfang, og opfange ting i og Men det noget. tror jeg også bare man altså... er nødt til at, at, at, at sige til sig selv, at det er okay, hvis det er sådan. Jamen, det er bare fordi, jeg, jeg altså, har, det er jo normalt. Jamen, jeg har bare hørt mange, der sådan godt kan lide det der med, at man skriver hej hej, skal vi mødes til 0 på lørdag, og så skriver man ikke mere Ja. Det, og, og, det har og, jeg og, også hørt og, om. Ja, det skal ja. Jeg ikke blive om. Nej, nej, det er for voldsomt sådan, også. hvem er du? Det er for stor en lotto Og jeg tror bare, at jeg vil... Jeg, vil, jeg, jeg, jeg tror bare, jeg vil få flere nederlande sejre der. Men hvad skulle der til, før I sprang ud i det? Fordi I er jo faktisk lidt i samme situation som mm -hmm. hende med dilemmaet her. Så hvis I skulle, altså sådan, hvad, hvad, hvad, hvad kunne I forestille, at jeg tror for mig, vil det bare være netop sådan lidt mere low key det der med, jeg tror, jeg tænder meget af på, eller ikke sådan at blive sur, men det der med, når man får en besked øh, lørdag aften om, sådan, hvorfor har vi ikke ligget i min seng sammen, så er jeg sådan lidt, ja, det kommer så aldrig til at ske. Altså sådan, men jeg tror, det er mere Ej. måden, sådan, der bliver brugt ud på. Øhm, og så ja. har min frygt nok også gået meget i det der med, efter at have været i forhold i mange år, så lige pludselig det der med at skulle date, hvor at man er lidt nervøs for, Forventer de, at man er sammen med dem på første date? -agtig. Fordi på en eller anden måde, så har jeg ikke noget problem med det, men omvendt, så føler jeg heller ikke, at det skal være det, der gør, mig man er interessant jo. Mm -hmm. Det er nok den balance, ikke? Mm -hmm. Ja, jeg hører dig. Jeg ved det ikke. Altså, jeg holder mig langt væk fra fyre, og det skal jeg ikke bede om. Du skal ikke bede om nogen fyr? Heller ikke piger? Nej. Bare ingen øh, dates Eller jo, måske. Det har jeg ikke skulle bede om længe efter et forhold, der var jeg sådan der, nu er jeg bare mig, forever. Ja. Yeah. Jeg havde det sådan efter forholdet, så nu skal jeg blive om fyre. Altså sådan. Ja. Jamen der gik jeg den anden grøft. Okay. Så var jeg bare sådan, men er, så det er det jo sådan nogle fyre, så møder man i byen, så siger skal du med mig hjem og sove? Mm. Og så jeg sådan, nej, jeg egentlig heller spise popcorn. Ja, yeah. det må ja. jeg bare sige. Ja. Og så har jeg også altid været. Altså hænder jeg tinder og så den første der skrev, så man skrev, kan du have et boldbæt i munden? Oh, Ej. Yeah, no, og så skrev jeg, jeg. Det tror jeg faktisk ja, ikke. Og så slættede han vores match og så slættede jeg af dem. Og ja. Sådan, det det jeg bare ikke nogen del af. Men er også for langt ude, Sådan her mand. Ja. Tager jeg sammen? seriøst, kigger no. over på dig. Jeg bliver rædslet. Yeah. Jeg kommer med et ærligt svar. Det må jeg bare sige. Jeg fik et vide at jeg blev Jeg havde en usandsynlig lille mund, så det tror jeg bare ikke, eller så <laughs> og så den ting med de altså sociale medier og dating, det der med at blive ghostet, fordi mm. det har jeg også prøvet et par gange. Og selvom at man ikke skal måske tage det for mere, end hvad det er, så er det alligevel den der tankemylder tryk på start mm. agt ikke med sådan, okay, hvad var årsagen lige til det? Ja, det er en de forkert story op? Ja. Fordi den tror jeg ellers, at ville reagere godt på, ja, agtig, agtig, eller agt, et eller andet, but, yeah. Men der tror jeg, at jeg seriøst også, altså, for det har du virkelig ret i. Altså, ghosting er jo det aller, aller i verden, mm -hmm. og jeg kan lige så godt äh, klæde mig selv skyld det her at jeg har ghostet rigtig mange mennesker. Ja, det kan godt være, har fået har... til, at nogen skal et i munden, men du har folk. Ja, ja, ja. Det er også til og at sidde og sige, at det behøver ikke at gøre det værre, end det er. Nej. Men Jeg har fået rigtig meget skal ud af både mine veninder og venner og sådan noget for det. Men så for en ghoster side, så kan jeg i hvert fald sige, at det meget sjældent har haft noget at gøre med dem, jeg har ghostet, men det altid har handlet om mig selv. Præcis. Og at jeg ikke har ville gøre nogen kede af det, men jeg bare har været et dårligt sted, og jeg ikke har kunnet finde ud af, hvordan jeg skulle håndtere situationen, så har det været nemmere ikke, at det er en undskyldning, fordi mm. det er aldrig en undskyldning, det er overrøvedårlig stil. Men det er mere den der, jeg, jeg har i hvert fald lært nu, fordi jeg er også alt budgostet. Det er slet ikke det. At sige til mig selv, at det 99% af tiden ikke rigtig har noget med mig at gøre. Og det tror jeg aldrig, det har med nogen i virkeligheden. Men øhm, skal vi gå videre til et andet dilemma egentlig? Nej, men jeg skulle bare altid sige, at det er også det samme med de drengene, som spørger øh, dig og andre piger, og, om I kan et boldbad eller andet i <laughs> Det er jo fordi, de ikke kan finde ud af at kommunikere og faktisk vise på en anden måde, at man gerne vil kontakt med en pige på. Altså sådan, ja. nej, nej, det er altså, sødt, du prøver at tage dem i forsvaret. Nåh, nåh, men altså, <laughs> nø, nej, men det er jo fordi de ikke kan finde ud af det. Det er så at sige, altså. at den klasse øh, skolebarn, han slår dig bare med en stol, fordi han synes du er ja, ja. ja, ja. <laughs> sådan. Nej, jeg tror det er mænd, de skal lige tage sig lidt så. Det er jo ikke svært så. at stå hej. Ja, ja. Nej, men der er rigtig mange dage, altså der er dreng der er dårligt til at gøre det. Altså de er dårlige ting. De er dårlige. Dreng er dårligt til at kommunikere. Nej, hvad er det for en generalisering? Mange i hvert fald på sådan. Nogen? På, jeg synes mange af mine af hvad jeg kender fra sådan noget dating apps sådan. Noget, eller i byen, det bliver meget sådan noget med. Så kommer man til at skubbe ind i en piercing hårdstue, du deragtigt Eller sådan, øh, øh, så lige tager armen om og sådan noget. Og det er jo fordi, du ikke bare, eller der er mange, der sådan er dårlige til at gå og sige, hey, kæft ser sød Og det er jo også en form for usikkerhed, ligesom at det er det, jeg mener. Altså, det er også en form for idioti. Ja, ja, bestemt. Nå ja, men altså, det er ikke fordi... Jeg køber, ikke, jeg køber ikke ind på din billet der, Lasse, men jeg forstår godt, at der er måske ikke en ond hensigt, men jeg stadig, at folk skal... Nej, er øh, folk skal skulle stoppe. Selvfølgelig skal de ja, ja. ikke der stoppe. Altså det der, er jo 100% sikkert, de skal stoppe. Men vores, vores, vores råd må være, at man skal lytte til sig selv, For eksempel hvis nu er det en person, der er i samme situation som dig, i der og bare ikke har lyst til at date lige nu, mm. øh, og har trukket sig lidt fra det. Så synes, det synes jeg, synes er en vildt god beslutning, hvis man er bevidst omkring, at man har været i et dårligt forhold, eller hvad ved jeg så er det jo rigtig godt at lytte til sig selv, og så være sådan, jeg er ikke interesseret i noget lige nu, og det skal jeg ikke prøve at presse mig selv til, fordi alle mine veninder eller alle andre tager på dates for eksempel, ikke? Mm. Og hvis man så gerne vil, så, øh, så, så er det måske mere den der med at have en, øh, en bagkant, så man ved, at man ikke ender i noget, og så også bare sige til sig selv, at hvis det ikke havde den første halve time, eller den første del af tiden, eller hvis det bare er en akavet mm. date, så er det fint nok, fordi det er det bare tit, ja. og det sker for alle. Og så sidst det der med, ikke være bange for at blive ghostet, For mm. det handler bare ikke om dig. Det skal ikke, jo ikke holde nogen tilbage for at gå ud og prøve at møde nogle sjove mennesker, synes jeg. Hørt. Skal vi tage dilemma nummer to? Yes. Det var godt. Kom med det. Øh, dilemma nummer to, det er, hvad gør man, hvis man har en veninde, der altid poster dårlige billeder af dig? Oh my god. Det vil altså, jeg bare klart sige med det samme, for det kan jeg ikke acceptere. <laughs> altså, da jeg sådan, så må du cutte mig ud eller et eller andet. Det bliver bare ikke... Altså. Har, du sådan en, har I sådan en veninde? Kender I nogen, der er sådan... Ej, det tør mine veninder ikke. De <laughs> ved godt, at de skal lige spørge om lov. Og så kan jeg sige, det er godt. tak mig. Eller, det er det? lidt grimt, du må ikke yeah. tak mig. Eller tækker, du lægger det bare mig. ikke ud. Det, jeg tager, vi tager altid billeder på min telefon, for så kan jeg jo styre, hvilket nogen, det. der skal ja. ud. Så sådan, jeg tager, vi tager dem bare lige på min, så skal jeg nok sende til jer. Så sender jeg jo kun dem, hvor jeg er pæn. Det er ikke altid. Jeg har faktisk mere haft en omvendt følelse, det der med især, for eksempel da jeg gik på højskole, hvor folk hele tiden havde et kamera op i hovedet på folk, sådan, se hvor meget vi hygger, der følte jeg faktisk, at jeg ikke fik taget så mange billeder af mig, og det lyder jo så navlepillende, men det der med, man, altså det lyder så åndssvagt, men man er sådan, Hvorfor er jeg ikke med på nogle Ej, af de gode billederne? Altså følelsen uden, af, at man, man tænker, hvorfor var jeg ikke med i den der collab øh, Spring ja. 22-agtig? Øhm, og når man kigger på, hvor mange ens taget billeder hvor sådan, godt, det var Mutti og Søster, der har været <laughs> med til at tagge nogle følelsesbilleder, øh, Så den har jeg lidt omvendt, men jeg vil være helt ærlig og også lige sige, hvor sådan vi lige får et med åbne øjne herfra også, ikke? Altså... Men er det vigtigere for dig så at faktisk være, altså bare blive taget billeder af? Ja, det der inden, med sådan, at mærke, jeg føler jo den. også, at ja, det tror jeg, faktisk, jeg ja. vil hellere have et dårligt billede af mig, og så have følelsen af, at der er nogen, der... Sådan har det også. Ja, sådan, sådan. har det ikke. Sådan så har jeg, fordi jeg har det sådan, så mange har jeg heller ikke at vælge med, føler jeg. Så jeg føler, jeg, føler, jeg føler, det er sådan, vi tager det hele ravler og mm. Har du et billede frem og tilbage? Ja. Det er fint, vi har været sammen der. Ja. Op med det. Men jeg kan sagtens sætte mig ind i tankegangen. Altså, jeg har også prøvet tit at sådan være i et selskab, hvor at hvis folk sådan filmer rundt, men de så stopper med mig, det er faktisk ret grineren, jeg havde det seriøst med Simon, min kæreste, på Roskilde Festival. Fordi han har også en privat profil og den spammer han sygt meget på. Og han filmede rundt, og han filmede på mine venner, og okay. han filmede sig selv, og han filmede koncerter. Mm -hmm. Og så sådan om aftenen, da vi kom hjem, eller om natten, da vi kom hjem, så lå jeg og alle hans stories igennem. Og jeg var ikke på en af de der videoer. Nej. Og lige pludselig så begyndte min hjerne jo at være sådan... Synes han, jeg er grim? Ja. Hvorfor vil han ikke sådan, lægge mig ud på sin, på sin Instagram? Hvorfor har han ikke filmet mig? han synes, jeg var irriterende? Altså ja. Og dagen efter så spørger jeg jo sådan sådan, at jeg filmer jo ikke nogen. Jeg filmer jo bare rundt. Ja. Eller sådan, jeg ved, så har du Ej, været ude at pisse så, eller så, et så eller andet. Men, jeg, min, okay. men jeg, ja. kender, jeg kender virkelig godt den der følelse. Og det er jo altså sådan en tankespind, som ikke har noget på sig. Men det er jo en bekræftelse, at nogen ligge billede op med en og tagge en hmm. eller sådan. Det er det da. Men det er sjovt, det der med at stå til koncert, hvor der så en, der begynder at filme rundt. Jeg kan så i stå og glæde mig her til kameraet. kamera, yeah. og sådan skal bare. over, hvad, det hvad, hvad, hvad skal gøre? <laughs> jeg ja, hvad skal gøre? Skal <laughs> jeg <Det>, gøre ikke holde på? <lidt. laughs> Men du har jo engang fået mig til at slette et billede af dig jo. Vi har, vi har engang været i Hamburg. Jeg har engang været i Hamburg. Ja, ét billede. Jeg havde med at fået dig til at slette meget lort af mig. Du har lagt ud uden at spørge om lov. Men er det, noget, altså er, det, altså er det en ting... Det er ingen, det, er, du er enig i. Det er en, en, en kæmpe i. ting. Ja, men jeg kan godt, jeg, jeg godt mærke, at der er meget enighed her. 100 procent. I dag så siger jeg til min veninde... Trænger du egentlig ikke lige til at tage billeder af mig? Fordi hun tager alle billeder, og jeg tager altid billeder af alle andre. Der er aldrig nogen jamen, af mig. Så jeg sådan her, var det ikke lige nu, du egentlig lige skulle have et af mig, hvor jeg stod her, og så ja. lige fra den der vinkel der, ja. og, sådan, og hun lagde det ikke ud, men så må jeg jo selv gøre det en anden af. Men så beder jeg sådan lige om, siger nu det? Jamen, jeg er også begyndt at spørge nogle af mine veninder det der med at tage altså, billeder af mig, men omvendt så kunne det jo være fedt. Det er den der følelse af også, jeg har haft nogle veninder, hvor at når de så er sammen med nogen, altså igen, det er jo så overanalyserende mm. og mega navlepillende, når de er sammen med nogle veninder, så bliver der bare spamet med, hvor meget man hygger, hvor jeg tænker, vi har været sammen en hel dag, men skal jeg slet ikke pose, mm. eller sidde og hygge Ja, altså jeg har faktisk det. haft også en samtale med en af mine veninder engang, fordi jeg var sådan... Når du er sammen med de her mennesker, så ligger du altid sygt meget ud på Instagram, men når du er sammen med mig, så poster du aldrig noget. Ja. Ja. Og jeg ved godt, det nok ikke har noget på sig, men, men jeg kan faktisk ikke helt forstå det, og jeg tager det lidt personligt. Og hvor hun jo bare var sådan, det har virkelig ikke noget på sig, og jeg tror bare, det er fordi, de også poster meget, når vi er sammen, og så reposter jeg det. Ja. Eller du ved, så tager jeg også lige nogle billeder, eller... Altså sådan, og, og, og når vi er sammen, så laver vi måske ikke lige så meget, så ligger vi bare på sofaen og ser fjernsyn, og så har jeg jo med ud at spise med de andre, eller hvad ved ja. jeg, ikke? Men, men jeg kan virkelig, altså, og, og når vi sidder og taler om det, så har jeg også nogle mennesker. Altså Lasse poster er sygt meget, Julian poster er sygt meget, Simon poster er sygt meget, men der er ikke særlig mange af mine sådan, veninder, som jeg ligger ud, og det er jo ikke noget med, at jeg ikke elsker dem, eller ikke sådan... Det er jo bare sådan, hvem der passer ind, hvem der også synes, det er sjovt at blive filmet, hvem der godt gider at kloge sig ja. til, eller blive drillet, eller hvad ved jeg, det er jo ja. sådan, Så er der to pausekloge, mig og der ja. bare klar til at lave det nummer, Men, jeg, men det giver jeg synes, tankegangen ja. giver rigtig god mening. Men jeg har også før snakket med veninder om det, fordi jeg, var sådan, jeg føler bare, at du er flov over mig, eller sådan mm. noget, fordi vi laver hele tiden noget, og så når du sammen med de her mega sjældent, så ja. poster du hele tiden mm. ja. Og ja, der, der er, er jo selvfølgelig ikke noget i ja. det, vel, altså, men jeg synes, det er vigtigt, det der med at sige det, hvis det er noget, der går ind på, selvom ja, man føler, at det er helt vildt dumt. Ja, det er, meget, det er virkelig dejligt at få det luftet, sådan noget, ikke? fordi man bare skal bekræfte, sig, at det er bare noget, der er inde i ens eget hoved. Altså, mm. Og det kan jo også være en forklaring med, at vi ses ikke så tit, når vi er endelig ses, så er vi sådan nogen, der tager ud og spiser. Mm. Ja. Og det er sjovere at dele, end, end, end, end bedste veninder, som ligger på sofaen og bare hygger og sådan noget. Altså, sådan, ja. det får man ikke, måske ikke lige så meget ud af at lægge ud. Ja. Så sådan, på den måde giver det jo også god mening. Men, men hvis man føler, at man ligesom har kapaciteten i sit galeri til at sige, at jeg vil godt kunne også have de gode billeder, så synes jeg bare, at man skal være helt precis. ærlig. Fordi det kan også være vedkommende. Nogle gange tager jeg også billeder af nogen, hvor jeg synes, de ser vildt godt ud, men så omvendt, så føler de, at de er vildt grimme. Ikke? Man mm. ser jo ofte sig selv som mm. den største kritiker ikke? på mm. sig selv. Men jeg synes i hvert fald, at én ting øh, er rigtig vigtigt i det her til inden vi går videre, og det er et altid spørger folk om lov, inden du deler dem. Det synes mm. jeg egentlig bare. Og det er ligegyldigt, om det er badetøj, eller hvad det er. Altså bare lige sådan vend kameraet, og være sådan, må jeg godt lægge det her ud? Det, det er bare god stil, altså der er så mange mennesker på internettet, og altså sådan, det kan godt gå stærkt, og man sådan, ja, det, det sætter jeg i hvert fald meget stor pris på, det har jeg også begyndt at gøre meget selv. Hvad mindre det er dig, Las, eller, eller om jeg føler, at du er generelt lidt ligeglad, ikke? Men særligt med mine veninder, og sådan, så ja. så spørger jeg. Altså udover ud over det, synes jeg også bare, at at vi skal normalisere at, øh, at det er okay at bede andre om at tage et billede af en, hvor man, ja. hvis, man har, hvis man synes man ser fæblet ud, så er det sådan der ja. skat, tag lige et billede af mig. Ja. Ja. Og så skal det ikke være sådan skamfuldt, og folk skal mm -hmm. ikke stå og vende øjne, og være sådan, hvor du i tanden? tager sådan, ja. tag et billede og så siger ja. jeg gider ikke mere. Nej, tag sådan, 50. billede af dine veninder. Men. Hold knappen inde indtil at der er 200 billeder som man kan vælge imellem. <laughs> <laughs> <laughs> det er også fordi ind i os alle sammen, så vi jo gerne. Vi elsker det. Vi kan jo godt lide. Tag et godt mm -hmm. billede, hvor det lader som om jeg slet ikke ved du tager. Ja, ja. Altså, så, okay. så, jeg siger jo altid ud at jeg havde taget billeder, men når vi første gang så så får jeg vores. Der er jo ikke ja. noget federe at have et godt billede af sig selv. Nej. Ej, det også kan man aldrig, blive ved med at kigge på, ikke? Men det er dejligt at se et billede, og så have en god følelse i kroppen. Mm. så altså. altså handler det ikke også bare om at sige fra og så bare at sige, ved du hvad, jeg vil gerne have, at du sletter det billede af mig, for jeg synes, det er dårligt. Jo, jo og hvis der så netop er nogen, der har lagt noget ud ikke en, og ikke har spurgt, så skal man, at man har i hvert fald alle til at gå over og se til simpelthen Skat ned. Med. Og jeg synes, hvis man er ven, så, så accepterer man, og så sletter man. Ja, mm, mm, ligesom. selvfølgelig. Man føler også, det næsten kan være ulovligt. Ja, det virker da, ja. Det ja. ja, ja, kan men, man gå videre med. med. Men hun skal i hvert fald ikke være skamfuld. <laughs> det kunne jeg da godt finde på. Skulle du have lagt et eller andet lort ud af mig? Og du nægtede at tage det ned? Vi kunne komme op og slås. Men på vi inden inden inden inden inden inden inden. Inden på Instagram i ja. 30 dage. Det billede, der sådan kommer op ind i salen, ja, det er det her. Vi er på vej fra lejre på Sjælland til Aarhus. Vi har tanket to gange undervejs.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 Vi kan tage den her. Hvis en dreng giver udtryk for at være mega interesseret, men svarer oftest kun om aftenen. Hvad så? Jeg synes det jeg er et red flag. Mm. Er det? han er virkelig travlt på job? Okay, skal jeg lægge mig flat ned nu? Gør det. Det er også enkelt. Og jeg skrev og svarede kun pige om aftenen. Der var det kun for én ting. Og det var ikke for at komme hjem og spise middag eller noget som helst, men det var for at ligesom, ja. Okay. Altså... Nå, nej, men, Nå nej, men altså, ja, så hvis du ikke, så vi, hvis du specifikt har de her sådan aften ting, så er det det, du er ude på. Altså sådan, og alle like de it. der drenge, der sådan, men jeg har haft en travl dag og sådan noget. Ja, ja, det kan godt være, at du har dem en gang imellem. Men hvis det her, det er en ting, der sker oftest, mm. hvis du virkelig ikke er interesseret, så finder du også de fem måneder mm. i løbet af din dag lige at ind. Sådan er jeg har altid haft det. Altså sådan, så, så det er bare så tydeligt for mig. Når, når, når piger eller drenge, hvis drengen kommer ind til mig og siger, øh, jeg skal kun med om aftenen, eller pigen siger til mig, at ham er han svagt kun om aftenen. men så tror jeg godt, at vi alle sammen ved, hvad det handler om. Det er et red flag, synes du Jeg synes også, det er et red flag. Også, det et red flag. Det ikke var en Tæmpe. ting at sige, at ham her skriver kun mere om aftenen. Men det første red flag for mig ville være, hvis nu er du en fyr, som kun skrev, for eksempel når han var fuld, det vil være første ja. step, fordi så ved man allerede, der sådan, okay, så ved man i hvert fald godt, hvad forventningerne er. Men ja, om aftenen jeg ville nok også på den lange bane, det er jo nemt nok at sidde og sige og være sådan, ah, men, men jo. Altså, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg synes, så mangler måske lidt information i forhold til, hvad samtalerne går ud på, yeah, de fordi hvis det. han svarer, og de taler om ting, og det er ikke er sådan noget, skrive om aftenen, sådan på vej hjem fra byen. Hvor er du? Er man ude eller yeah, et man nu? er man mm ude? -hmm. Men men mere er sådan en onsdag aften og bare sådan, har du haft en god dag. Jeg er lige kommet hjem eller sådan. Altså det er jo, det er jo jeg synes det er meget sådan hvad, hvad handler de her samtaler om yeah. og hvordan er forholdet eller relationen ud over at han kun svarer om aftenen. No altså, jeg vil godt kunne acceptere at kun at blive svaret om aftenen, hvis jeg til gengæld blev svarede hver aften, og at jeg vidste, at, altså, at vi havde samtaler, og at vi også hang ud om dagen. Altså, men når vi så havde aftaler, at det var ægte aftaler. det de føler jeg jo noget. ikke, de gør. Ja. Nej. Jeg føler ikke, de hænger ud. Det, jamen, det var nok også, vi har to udgangspunkt i, at det var den korte samtaler om aftenen, ja. Fordi det er ret nok, hvis, at, hvis man så er en type, der ligesom gerne vil give sig tid til at skrive ordentligt, når man så skriver. I stedet for de der korte samtaler sådan her, mm. så er det jo okay. Jeg tror egentlig bare, at mm -hmm. udgangspunktet er, Men jeg også er også enig med, med, med dig og Ida i, at, at, at selvfølgelig, hvis det er en, der bare sådan slider mm -hmm. i de en, en gang, øh, et par gange om ugen, når han ja. er fuld om aftenen, ja. eller kun lige svarer med en besked og ja. ikke stiller noget spørgsmål, altså du ved men sådan men nogle Men ja. men så ikke svarer mandag, tirsdag det er agtigt Man kan jo sige som øh, 29.00 happiness-citatet, hvis du er i tvivl, ja. så er du ikke i tvivl. Ja, det. Præcis. Præcis. Men det kommer også an på, om han vil se som dagen... Eller kun om aftenen, fordi ja. det er også en type, ikke? Altså, fint nok, hvis hun bare gerne med bolle, så skal de jo bare bølle. Ja, ja, 100 Så er det da bare at gøre det. Men min veninde havde en oplevelse for mm -hmm. ikke altså, et par dage siden med en og de og det var også kun om aftenen, ikke? Og så kunne hun komme, og så kunne hun ikke alligevel, og blev lidt ghostet, og, ikke alligevel, og så ender hun så med, at så skal hun komme i søndag aften, selvom han allerede var en idiot der. Mm. Og hun har aldrig mødt ham, aldrig kender mig det der med, han skriver mig at jeg er gået i seng, du går bare ind ad døren. nej var sådan, ej, ej, ej. Kunne han ikke engang bare ind og åbne ind. døren? Ja, ja, det er nemt, sådan Så bliver det altså ej, bare nemt at få tiske kone, ikke? Så ej. han bare, hun gik ind, og døren var sådan, hallo. Og så gik hun ind. Okay, det er verdens største red flag, det der. Det ja. du, altså sådan, ham skal hun forhåbentlig aldrig nogensinde hjem til igen. Men han så virkelig godt ud. Nå. Så... Jeg føler, det er okay, well, well. hun gav det et skud. Så han godt nok ud til, at det var okay, han bare sådan lå derinde. Altså, det er jo færre nok, ja, hvis man jeg vil jeg have ikke. et stykke af en eller anden. Ja, men jeg at det var en, en det. dårlig idé. Ikke? Ja. Men, men, men jeg forstår hende godt. Det er i hvert fald et digtmuk. Det er ikke en, man skal være kærester med. Men Nej. det er jo som sagt, en, man måske godt... Altså en indgangspæk, som Tessa ville kalde ja. det måske. Det tror jeg, det blev. Det er ja. ja. en virkelig dårlig stil i hvert fald. helt der, Man kan uh... bare lige åbent døren. At <laughs> altså, adult... least get your ass up. Ligger op ja. ligger han der ligger en under potteplanten. Det er sgu dårligt. Dårlig. Okay, men jeg tror i hvert fald, at hende, som har skrevet ind, hun skal overveje det der med, altså, er, det, er det fulde beskeder om aftenen, eller, eller okay. kan de ses om dagen, kan de hænge ud om dagen, og har ja. han en legit grund? Ja spørger han om ting, når de skriver har. Er et dybere sådan, mønstre i, ja. hvad sker der egentlig? Eller er det bare sådan nogle øh, nedrende beskeder, der slejter ind en gang imellem, hvor han gerne vil bare have noget fiseagtigt? Fordi ja. så, så er han i hvert fald ikke interesseret, tror jeg, i mere end det. Øh, Anne, må jeg læse en af de op, du har skrevet ind til os? Ja, det må du gerne. Og jeg tænkte faktisk, jeg sagde godt til nogle af mine venner, sådan. jeg har faktisk selv skrevet noget ind, men det er jo nemt nok at skulle løse sit eget liv. Hvad hedder det? Er der en, du hellere vil have, vi tager et eget ja, det gør jeg. Fordi du Sæt, kan øh, selv vælge. Vælge, hvilket af dem, vi skal tale om. Spændende. Jeg tror faktisk, øh, bare for at nu vi på festival, så det der med, at jeg har faktisk selv skrevet et, hvordan man bliver bedre til ikke at lægge for mange følelser i sex, fordi jeg har haft en del sådan, samtaler med nogle af mine veninder om det der med at bare være sammen med fyre, øh, og der er virkelig nogle af mine veninder, som er gode til det der med at sænke fuldstændig forventningerne og bare være sådan, det er hyggeligt, det er bare sjovt og lade. men og igen, det er jo nok sådan noget, der bare handler udelukkende om ens selv, men den der med, at man øh, jeg er i hvert fald bange for, at jeg kommer til at ligge for meget i det, fordi de fyre, jeg så har været sammen med, har så også været nogen, der har jeg i hvert fald har haft en lidt dybere ting med ikke fordi jeg har tænkt alt muligt sindssygt men bare sådan følt i er skide søde-agtigt, men der er også bare nogle af mine veninder, der bare er sådan, hvordan fandtes hun egentlig ude-agtigt? Uh. Uh. Men, men det er vildt svært, det der, fordi et, øh, sex er jo bare sårbart for ja. mange andre. Al eller, eller sådan, det er så forskelligt, mm. hvor, altså, fordi man ligesom blotter alt. Ja. Og det er, så, øh, det er jo så intimt jo. Præcis. Så, så, så, ja, altså, jeg, jeg tror, når jeg har været hvis jeg tukker, jeg, jeg, når jeg har været ædru, og har været sammen med en, så har jeg også haft svært ved sådan, at lægge lov på at være sådan, det skal ikke mere end det, bare videre, det var det. Yeah. Når jeg har været fuld, ikke at sige, at øh, man kun skal med øh, når man er fuld, men når du er været efter en bytur, så har det været mere sådan, okay, haha, det var hvad det var. Yeah. Men jeg forstår godt, hvad du mener i det der med, at det er svært at lukke den ned, efter man har været sammen med et menneske. Yeah. Fordi sådan, når man hvad kunne det her egentlig blive til? Og det var jo egentlig hyggeligt at lægge sådan her. Yeah. Det var at være sammen jo. Altså, og, og, og, og, og hvorfor ikke prøve at bygge noget op med en også når det er svært at gå på dates altså, det, altså, det giver jo sygt god mening det hele jo. Ja. Når, øh, når, når et første skridt hen til at man måske skal have sex en dag jamen, det er nok at mødes på en date Men det er svært i første omgang jamen, nu har vi allerede haft sex ja. så, så kan man nærmest jo bare altså, så kan man jo spørge en første led over Præcis. Ja. hvordan har du det med det Ida? Mm, altså jeg har det jo nok lidt på samme måde øh, hvilket også er derfor jeg ikke rigtig går ud og dater og boller mm -hmm. så meget men jeg tror netop desværre, at, man lidt, at der er to typer i livet. Og der har jeg nogle bolleveninder. Og jeg er ikke selv en bollepige, om jeg Altså, jeg føler aldrig, at jeg har haft et godt one-night stand. Så jeg tror også bare, så skal jeg virkelig være i hopla, hvis jeg gider mm. det. Fordi at det er godt nok sjældent det er en god oplevelse. Mm. Og der har jeg veninder, det er lige meget hvem, de slipper med hjem, Så var det meget sjovt. Og det kan jeg bare overhovedet ikke relatere til. Så jeg, altså, hvis, I, yeah. hvis nogen ved, ved det derude, så sig til. Men jeg tror... Jeg tror bare, at nogen er skabt til det, og nogen er ikke. Og sådan, ja, der er i hvert fald nogen, der er bedre til det end andre. Og ja. Jeg havde måske lidt den forestilling, der jeg kom ud af forhold, ikke? fordi jeg havde sådan, så skal jeg bare ud. Men det men den der ikke. følelse af, sådan, at når man så hører veninder, der er sådan, at vi har ikke snakket sammen, siden så vi har været sammen, og whatever, og sådan, hvor man tænker, Nå, okay det ved jeg ikke, om jeg kan være i, eller om det føler jeg netop er for sårbart. Altså, altså jeg synes, første og fremmest, så har jeg heller aldrig været en bollepige. <laughs> altså, jeg heller aldrig sådan brugt mig om one night jeg, jeg har altid godt kunne lide at møde nogen, og så sådan hjem sammen, men så jeg den der, hvor man spiste popcorn ja, ja. og bare sådan har ligget og snakket og snavet. Ja. Altså sådan, det er så hyggeligt, men, men jeg har heller aldrig nogensinde synes at one night stands var nice. Mm, altså, nej. jeg har gjort det et par gange, men jeg har altid været sådan, hvad helvede foregik der, ja. og det var sgu da ikke nice. Ja. Altså... Øhm, jo for ham, men ikke... Ja, omvendt, ja, men, men meget sjældent for, for, for, for, for, for pigen, ikke? Altså, og, og ud over det... Så, så synes jeg egentlig bare, at først lige at vende tilbage til det der med... Ej, der er bare en helt trummesål ud Er det Safra eller hvad ja. De spiller Er det det? Der? Der? Ja. Nej, det er ikke Nej, der der sidder bare jeg Okay, Men Man kan styre det i løbet. Men der er noget i hvert fald. Jamen, det er gået ikke langt. Vi fortsætter bare. Okay. Så er der lidt, så lidt trum. Men, men for mig, så synes jeg i hvert fald, det er meget interessant, det der med, at det på en eller anden måde er blevet en sej, fed ting, at øh, kunne bare sådan her knæppe dig ud af, ja, og bare mm. lægge alle følelserne bag sig, og bare sådan have den der, øh, jeg skal bare ordne alle de her indgangspikke, og jeg, jeg kan sagtens distancerer mig fra mine følelser, og jeg gør bare, hvad jeg vil, og sådan noget, både med, med, med piger og med drenge i virkeligheden. Mm. Og, og på en eller anden måde blevet en lille smule tabu at skulle skabe følelser, efter at man yeah. har haft sex med nogen. Yeah. Og jeg synes egentlig, at det er en meget sådan forkert måde at se på det på, fordi det burde i virkeligheden være meget mere en okay, at man har lyst til at være sårbar efter sex, og, yeah. og at det behøver jo ikke at betyde mere, end at man bare har lyst til at sige sådan, ej, hvor var det dejligt, eller ja. måske skal Må vi ses skal. igen, eller jeg er et menneske, der lige har brug for, at vi lige taler om, om, øh, om nogle af de her ting, eller nogle af de her tanker eller følelser, jeg har, eller altså sådan, og, og sådan har jeg i hvert fald altid haft det, og også hvis jeg bare har været hjemme og spist popcorn og en hele natten, mm -hmm. så har jeg da også gået rundt sådan i flere dage efter, har været sådan, var det så bare det, eller ja. og har haft brug for sådan lige at chatte lidt efter, også selvom jeg måske ikke har tænkt, at vi skulle være kærester, men mm. Fordi jeg kan heller ikke bare sådan lægge, lægge ting... Der er jo en grund til, at man har været sammen, og det er jo ja. fordi, man som regel i hvert fald i, i her, synes, at man hinanden er nice. Det gør ud fra, at det næsten altid må være sådan, ikke? Så jeg synes bare, at, at, at man skal altså give sig selv lov til at have de der følelser og ikke være flov over dem eller skamme sig over dem, men der er jo ikke noget, der er bedre end det andet. Nej. Og så tror jeg ikke, at man skal være bange for at have dem, fordi jeg tror, der er rigtig, rigtig mange, der får dem. Og jeg tror også, der er rigtig mange drenge, der har det sådan. Mm. Så i virkeligheden måske bare mere at øve sig i det der med at være sårbar. Og sådan stå ved, at man er det. Altså, mm. Fordi jeg tror, at vi er mange sårbare mennesker, der går rundt derude, som måske bare undertrykker det lidt. Fordi at det kan virke sådan lidt uncool på en eller anden måde, ikke? Jo, jo helt sikkert. Altså, og, og jeg synes i hvert fald, jeg har tit følt mig forkert, når det kommer til sex. Altså, fordi jeg slet ikke har haft den der interesse for at tage i byen, og så hive nogen med hjem. Og da jeg ikke havde en kæreste, kunne der godt gå lang tid. Nogle gange kunne der gå et halvt år, hvor jeg ikke havde bollet med nogen. Og så ville det pludselig være sådan, nu bliver jeg simpelthen bare nødt til at gå ud og finde nogen, fordi ellers synes folk jo, jeg er mærkelig. Ellers er der jo noget galt med mig, og hvorfor går jeg rundt og er sådan en kamp liderlig hele tiden? Og det tror jeg virkelig bare også, at man skal blive bedre til at være sådan, det er rigtig nice og åndanere øh, og bruge vibrater og dildoer og bolle og alt sådan noget mm. der, men det er lige så normalt og lige så sejt ikke at gøre det. Ja. Altså, og, og det er lige så fedt ikke at øh, have lyst til one night stands, og det er lige så fedt at være sårbar, hvis ja. man tager med nogen med hjem og sådan Precis. noget, ikke? Så der er jo bare så mange nuancer i alt, hvad der handler om sex, som skal frem på bordet. Ja. Heldigvis synes jeg, det sker mere og mere, men... Det er i hvert fald noget, men... man selv kan være med til at tage med ind, også det vi snakkede om tidligere med dating, fordi det er også en ting, der kan være svært, fordi... Hvis jeg dater, og jeg så dater med nogen, eller hvis jeg skulle gøre det, så er det jo så nok også nogen, man har noget interesse i, så, så vil jeg ikke problemer problem med at være sammen med dem. Men det er også der, hvor går grænsen så mellem, at sådan, hvis er der er også nogle af mine venner, der har sådan, nej, du skal ikke lige til at starte med at holde dem lige hæt, hvor man sådan lidt, okay, men det er så også svært, fordi hvad skal man så følge hovedet, eller? Men det er også underligt, de der siger at det, aldrig nogen er sex på første date, dem hvorfor skal man ikke det? Nej, hvorfor ikke? Mm. Hvis man dig har lyst? Ja, men sådan, hvis du, ja, ja selvfølgelig. Begge respekt Begge løst. Begge to er indet, øh, ja. så skal man da bare give gas. Altså, I stedet for det der sådan, ah, men nu har jeg sex på første date, så nu er den nok død. Ja. Fordi nu så er der, der ikke mere spænding, hvor man holder op, så er der det godt nok. Ja. Det er det godt nok også en hurtig forløsning. Altså, jeg tror heller ikke, det har været spændende de næste ja. altså, to måneder. Og måler, hvis er det, efter man har haft sex, så ved man jo, at man heldigvis bare er sluppet af med en idiot. Altså, lige at, så er man hvis ikke gået og glip af noget på længere sigt. Nej, ligefra. nej men man lige høre hvad det dilemmaet var igen hvis vi skal samle op. Det er det der mere at mere så mange følelser. Nå, nej, det var, det i sex. altså sådan hvordan tror I at man kan øve sig i fordi jeg, men jeg bare... tror ikke du skal øve dig nej. i det. Det er faktisk det er sådan ondskildige afbrud, men nej, det, sådan, det så jeg synes slet ikke at du skal føle at du skal øve dig i at være anderledes. Selvfølgelig kan det være rart at altså sådan ikke at skulle stresse over om jeg får følelser fra den her person eller ej, men jeg synes ikke er noget forkert i det. Og jeg tror bare, at, at du mere skal acceptere, at det er sådan, du er. Fordi jeg føler, at der er mange, der har det sådan. Altså, jeg har det også sådan. Og øh, jeg tror også, du får det også nemt mm. følelser for folk, i mm. hvert fald. Så, så, altså, der, sådan er man jo bare. Så tror jeg at du skal sådan, sige, okay, sådan er jeg. Hvordan arbejder jeg så med det? Ja. Og hvordan passer jeg på mig selv i det? Ja. Øh, og hvordan skal jeg gå til andre mennesker med det? Altså, hvordan skal jeg gå til potentielle sexpartnere? Ja. Altså, øhm, og så sådan, ja, altså vigtigst, hvordan du bare passer på dig selv i det. Men altså, jeg synes bare, at jo mere ærlig jeg har været i alle relationer, jeg har haft til øhm, folk, jeg har haft sex med, eller har datet, eller været kærester med, jo bedre er det bare altid blevet. Okay. Altså, det synes jeg virkelig, ja. altså, altså, jeg synes folk er meget forstående, og, og, og ofte så, altså sådan... Og jeg synes også, at så, når den første først ligger sig fladt ned, når man så gør modparten det også, yes. altså sådan, så yeah. ligger man sig ned i fællesskab, fordi begge to kommer med sådan lidt barriere, ingen vil dumme ud, og, mm -hmm. og sådan at, ja, det er en sårbar ting, så man vil allerhelst sådan lige have det lidt sådan holdt ud i arms, linket, på længe det. Yeah. Men ja, altså jeg tror sgu også bare, at fast i det, du bare gør nu. Altså, ja. 100%. Yeah. Yeah. You do you, honey boom. Yes. Yes. Boo. Boo, boo, boo. <laughs> ja, honey boom. Altså, bare vigtigt, at, at der også er den her kultur for at, at, at have sex på en sårbar måde uden at det betyder altså behøver at betyde at man skal være kærester ja, ja. Altså, men at det skal være okay at man kan lufte sine følelser efter at man er knaldet ja, altså, og at det skal være okay at man har lyst til at slide i deem nogle dage efter og være sådan hey, hvordan har du det? eller bare lige sådan følge op eller sådan... sådan kan man sagtens være, selvom ja. man kan altid sætte nummer og suspekt så altså, kan man sagtens ja. være en bare, sober... men det er jo det 100%. altså virkelig meget, men også en rigtig god reference, fordi det er jo også en del af det, det der med sådan, jeg knipper der, og sutter ja. dig, og jeg er røvlig glad med dig, og jeg sætter mm. mig på dit ansigt, og så kaster der ja. ned i en taxa. og så ja, det bare... Ja, det gør man bare ikke, vel? Det, går bare det, det så lægger man med babyaks i fjort, man, ja. ja. man ja, boller og, <laughs> <efter>, og så græder, man bagefter, Det så ligger jeg i stille her. Og det er ligeså okay, altså sådan, det skal vi også have skrevet nogle numre om. Ja, for pokker. Ja. Oh. Som ikke er på guitar, men som er med rap. Yeah. Som ikke er et Sharon nummer Nej. Nej, hvis du sgu ikke med i Sharon, har jeg forløst. Har du egentlig noget, du godt kunne tænke dig at vende i det? Ikke at du skal, oh. det er bare hvis du... Øh... Du ved ikke. Altså jo, mm? jeg skal jo flytte til København lige om lidt. Skal du det? Fra uh, hvor? spændende! Hvor? jeg har lejlighed fra 1. oktober. Men starter på studie ugen før, så skal jeg sådan lige for lidt. Hvor flytter du fra? Aalborg? Aalborg, Ollon, Aalborg. selvfølgelig. Aalborg. Ja, det har jeg aldrig været om. ikke mig. Men det, det tror jeg faktisk, måske før jeg har spurgt dig om. Men måske om I har et råd til, hvad man... Altså jeg er jo mega nervøs for, ikke for nogle venner og sådan ja. noget. ting. Og, men du er også flyttet til København, Løs, ja. ikke? Jo. Så også, hvad skal jeg gøre? Giv mig, mig noget. Du skal, hvad skal, du skal tage på studiet, skal du ikke det? Jo, jeg skal læse pædagog. Pædagog? Ja. Pædagog. Altså, der er du jo meget heldig med, at der er klassekammerater, og... og, og, og, og nej, men det er vel i klasser, Jo, men det skal og, lige sige, jeg starter på tredje semester, så okay. der kommer ikke alt det der tutor og sådan noget. Åh, ah, shit, okay, der ja, kan jeg godt mærke. Ja, det er Ja, okay. Men selvfølgelig skal du da altid tænke på, om du har lyst til at tage med ud, men i starten så er det virkelig også bare om at bare kaste sig ud i dine der. Arrangementer der. Mm. Og så bare sådan også... Jeg kunne forestille mig, at det er sygt angstprovokerende at komme ind i en klasse, hvor folk allerede er venner, men det er fandme også de færreste Hvis man så går over til en gruppe og siger Hey, må jeg ikke spise frokost sammen jeg? med jer lige... Det kunne jeg jo aldrig det kunne jeg heller aldrig Eller jeg det Jeg er blevet bedre for. til det, ja, det, bedre jeg til jeg det. Men det er jo det Man er jo bange for, at de bare kigger på en og siger Nej, du må fandme sætte dig over i hjørnet din mm. livsstørgsmad Og så må jeg sidde der helt selv Men det gør folk jo ikke Folk siger jo sådan Og så er det jo bare at, altså at tale med folk Sige en eller anden hverdagsagtig ting Altså, det lærte jeg i hvert fald meget slet. Okay, fuck det Det er sat på dansk, nu lukker jeg bare ting ud Nu siger jeg bare ting til folk Selvfølgelig ja. er løgnestøjer. Jeg dæk ikke. Jeg tænker, der fortæller jeg om sådan noget ting, jeg lavede om morgenen. Hvad så spiste jeg også havregryn til morgenmad? Eller mm. har jeg også sovet dårligt om natten? eller ja. Jeg tabte min telefon gennem, gennem to brædder, kan jeg huske. Så jeg skulle over i Silvan på et tidspunkt, hænge sin vinkelsliber og sagde hele mit gulv op. Det var jo meget nemt at tale med folk om. Men det er seriøst bare at tale, at tale, at tale. Ja, ja, og tale og tale. Ja, hvis man nu ikke er sådan den store taler, så er det jo lidt svært. Jamen, det tror jeg ikke er noget problem. Så brugte jeg meget af mine venner hjemmefra. Jeg ringte til dem meget jeg ikke meget hjemmefra, så jeg fik lidt, lidt lidt tryghed, og så brugte jeg det lidt som sådan et, et batteri, der blev tanket op med selvtillid og selvværd, fordi så vidste jeg, at der er nogen, der godt kan lide mig. Så hvis jeg nu tager altså til det her arrangement nu, hvor folk måske kigger på mig og tænker, at du er godt nok en mærkelig person, mm. så ved jeg faktisk, at jeg har fem bedste kammerater hjemme i Varte, der stadigvæk godt kan lide mig. Yeah. Så den brugte jeg meget til sådan, at nu har jeg lidt det her batteri hjemmefra, tryghed, og så kan jeg gå ud ligesom meget. Ja. Men kender du nogen overhovedet i forvejen i København? Ja, min storebror bor derovre, og så flytter min veninde øh, også derovre, faktisk. Så jeg får to friends. Okay. Fordi det føler jeg virkelig bare et godt udgangspunkt. Mm. Fordi sådan, jeg kan også synes, at jeg selv flyttede til København i sin tid, der havde jeg egentlig også venner, men, men de var... Det er et godt udgangspunkt, men jeg var egentlig ret ensom, da jeg flyttede til København i sin mm -hmm. tid. Men, men det var også fordi, at de havde dagsjobs, og jeg havde aftenjobs, så jeg havde meget tid om dagen, hvor de var på arbejde. Ja. Og så sådan. Men jeg, fik rigtig, jeg har fået rigtig mange gode venner igennem mine andre venner. Og så er faktisk, også mange af dem, jeg har rigtig gode venner med i dag, er også nogen, jeg har mødt efter, jeg flyttede til København. Så er det øh, på et studiejob, og så har jeg fået en god veninde der. Og mange af mine bedste veninder er faktisk dem, hun var venner med dengang, som jeg har mødt igennem hende. Og ellers så er Julian, som er min bedste ven, har mødt jer på mit studie. Mm. Og jeg tror bare, at uanset om folk lige har gået der i noget tid inden eller ej, hvis der er nogen i den klasse, som du klikker med, fordi sådan noget, det mærker man jo bare rigtig hurtigt, yeah. så skal du nok få altså venner med det samme. Fordi når man er i en klasse, så har man jo det til fælles, at man skal uddanne sig til det samme. Så man har jo bare per automatik noget at tale om. Mm. Og, og jeg føler bare, at en studietid i København er bare en tid, hvor at man møder rigtig mange mennesker hele tiden og så har folk din ven med, og så snakker man og sådan noget. så jeg tror, at jeg er ikke i tvivl om, at du nok skal møde en masse mennesker, som du potentielt kan blive venner med, og udover det så tror jeg bare, du skal sige til dig selv, at hvis du så sidder derhjemme en onsdag, og der ikke lige er nogen, der kan ses, og alle dine andre venner er i Aalborg, mm. så skal man bare huske at sige til dig selv, at der ikke er noget galt med dig. Mm -mm. Altså sådan, at det er fuldstændig øh, almindeligt, og der sidder mange andre rundt omkring, der har det på helt samme måde. Og altså, at sådan, prøve så bare at hygge dig, og gå en tur og se byen, og altså sådan, gå ud og drikke en kaffe, eller hvad ved jeg, ikke? og så bare slappe af, eller gøre hvad du kan lide. Ja. Fordi det, synes jeg i hvert fald, var noget af det, jeg skulle sige til mig selv meget i Hamburg også det der med, som jeg var rigtig meget alene hele tiden, men sådan, jeg øvede mig bare i det der med at være sådan, men der er ikke, det er jo ikke fordi, at du er ensom, du er bare alene, og det er to forskellige ting ja. i virkeligheden. Ikke? Altså sådan, og nu, altså, du har jo venner, og du har jo mennesker, der holder af dig, og synes, at du er nice og ved underlig. og sådan, at de er her bare ikke lige nu, men mm. som Lasse siger, du kan jo bare ringe til dem, og, ja. og tale, og så mærke, at, at du ikke er sådan, alene i verden. Ja, ja det synes jeg i hvert fald. Jeg tror, også det, det er fordi, at jeg har boet i Aalborg hele mit liv. Og jeg altid tænkt, at jeg skulle aldrig ud af Aalborg. Altså, det kan man ikke tage at ske i. Ja. Sleget ikke i København, men vanvittigt. Det er også langt væk. Det synes jeg. På Aalborg. Ja. Aalborg. Øhm, men så lige pludselig, så synes jeg om, at det var en god idé. Så tog jeg den beslutning. Så det har nok godt nok, ellers havde jeg nok fortrudt mange gange. Smart, nu gør jeg det, men jeg føler at jeg skal flytte til et andet land. Altså sådan, jeg har fået en lejlighed, og jeg har en adresse på den, men sådan, jeg ved jo ikke, hvor det er. Altså sådan, jeg kommer til at stå der, og så er sådan, hvor er jeg, hen? jeg ved det ikke. Så de, ja, jeg føler, det er et nyt land, jeg skal flytte til. Men det er en danse -rejse Det lyder København. rigtig sådan nej, jyder Jeg tror, jeg, jeg forstår... Ikke, så, jeg vil jo gerne være sådan en girl. Ja, du bliver <laughs> du også. jeg vil også gerne er du jo allerede. Du er da også en stor by. Ja, ja, Jeg føler, du er mere en City girl end jeg en City du er en boy. Nu har jeg været i København <laughs> i tre år, og det går af til, jeg, en City boy. Det, øh, jeg tror, vi skal runde af nu. Jeg tror, vi skal slutte fik, du, fik I, I svar også? Ja, tak for det. Fordi så vil jeg gerne bede med tak for at have begge to. Ja. Det var virkelig, virkelig dejligt, at De havde lyst til at være med, Ida og andet. Det gør ikke noget. Jeg vil bare lige høre, hvad, hvad skal I lave nu? Altså, og jeg, jeg skal med direkte med. ned i campen og have en... En sommersbibon, fordi... En sommersbibon? Det smager lidt bedre end øl. Ja, det jeg kan jeg heller ikke have i øl, eller... Altså. Du måske godt være, at jeg skal hoppe her alligevel. Hvor ligger I hen? <laughs> ja. uh, altså, jeg skal lige høre, hvor mine venner ligger, men uh, så kan det jo også godt være mig i det. Jeg føler lidt, der godt kunne være et potentielt for en chef-venskab, der ligesom... Mm. Mm. Og du er jo for København. Bor du ja, ikke i København? Ja, jeg har faktisk opsagt min lejlighed. Sådan. No. Jeg er mega eksistentiel. Ej, er det den, jeg skal flytte ind i? Nej. Ej, sådan, Om jeg skal øh, st droppe studiet og alt muligt. Det har jeg også brugt Freundschaft mega meget til at høre. Men øh, jeg ved ikke lige, hvad jeg skal. Om jeg skal droppe studie til ud at rejse, eller hvad der skal ske. Men øh, jeg er i København. Altså har boet der de sidste par år og sådan noget. Men det er jo perfekt, så, øh, så har du din første potentiale. Jeg kender så meget af de der, der følelser. Der. følelser så, øh, så det er jo uh, mega nice. Men nej, jeg skal nej, i hvert fald nej, høre nej. Kato senere. Sådan. Skal jeg også. Så kan Sådan det være, at vi ses der, Pierre. Ja. Det er nat, ikke? Det. Ej, der sover I da. <laughs> Godnat. Nej, det kan jeg ikke. ikke i dag. Nu bliver jeg nødt til klokken 6. Nu har man altså lige ja. kroppen efter den her følelseoplevelse. Ja. Høj, det punktet på smukfest. Så pointet er, at vi skal ud og være fulde. Det Men tak i hvert fald, Pierre. Mange ja, tak. selv tak. Thank you very much. Lyt til alle episoder af Friends og Friends, der hvor du henter din podcast.